Versuch. Naja, aber wir sind ja beim Räteradio. Da, das finde ich eigentlich das Spannende apropos, weil wer, wer ähm, wie sage ich das, was zeichnet eine Staatsmacht aus? Also, oder anders gesagt sehr lustigerweise im Zusammenhang mit diesem Projekt, äh, wenn man dann wirklich mal nicht juristisch versucht, diese 15 Seiten Bestätigung der, der fortbewegenden Versammlung, die wir jetzt dann ab 14 Uhr haben, diese 15 Seiten, wenn man die ganz genau liest, Was da alles aufgefahren wird als, als ähm, für und wieder, was eine Staatsmacht auszeichnet und warum sie äh, auch wieder besseres Recht des Einzelnen am, an einer sich fortbewegenden Versammlung, wie Demonstration da so schön heißt, ähm, warum sie da doch dann alle Macht und Gewalt, also so mit diesen Begrifflichkeiten arbeiten sie ja noch nicht ganz, aber fast, aufwenden müssen, damit dann eben die Mitbürger vor allzu lauten Lautsprechern geschont werden oder die anderen Menschen dann nicht allzu lange aufgehalten werden. Das ist schon ziemlich gut. Das, was steht denn da so drin, Marut? 15 Seiten, ich meine, das ist ja... Eigentlich ist es, äh, im Grunde ist es die Wiederholung, Sie haben also zweimal, äh, wir können es uns ja dann nochmal anschauen, Sie haben zweimal aufgeschrieben, das, was ich Ihnen faxte, teilweise handschriftlich ergänzt und dann gibt es so einen Mittelteil, der sehr ausführlich, juristisch, scheinbar persönlich von dem Sachbearbeiter, äh, natürlich zusammengebaut aus diversen Formen oder wie auch immer Bausteinen, der dann eben besagt, dass dieser Mittelteil, dass man das darf, aber mit Auflagen. Und Wenn man das ernst nimmt, versteht man überhaupt nicht, was da für Auflagen drinstehen, weil es heißt, diese Versammlung, diese fortbewegende Versammlung darf nur unter Auflagen stattfinden und dann stehen keine. Also außer das Übliche, was aber von vornherein klar ist, dass man halt, äh, in, äh, wenn Gewaltanwendungen aus der fortbewegenden Versammlung auftreten, dass man dann einschreiten muss und die Versammlung auflösen oder sowas. Das steht ja sowieso schon vorher in dem Bayerischen Versammlungsgebot äh, oder wie auch immer. Gesetz heißt es, glaube ich. Aber das ist sehr schön. Ich habe dieses Fax mehrmals gelesen, weil ich immer wissen wollte, was jetzt die Auflagen sind. Aber weil da wird sehr viel aufgefahren, was man da für Strafen kriegen kann. und äh Aber Es gibt auf jeden Fall was, wo man sich dran halten muss. Ja, 15 Seiten, aber die haben bei den beiden Kollegen da vorher äh, überhaupt nicht gewirkt. Also wahrscheinlich, meine Erfahrung mit der Polizei, hier wie da, ist eigentlich, dass die immer nicht so richtig gut lesen können und vor allem nicht besonders gut schreiben. Also vielleicht sind die lyrisch begabt, aber ähm, ich meine jetzt wirklich zu schreiben, also die brauchen ewig lang. Ja, deswegen sind die zu zweit. Der eine ja. liest, der andere schreibt vielleicht sind die ja jetzt auch Schnellschreiber gewesen, das kann ja durchaus auch sein, aber ähm, die wollten die 15 Seiten nicht lesen. Wahrscheinlich kennen sie das eh schon und deswegen äh, haben die dann auch diesen, diesen Affekt, eben das nochmal zweimal zu lesen und dann trotzdem nicht zu verstehen, was drin steht. Auf jeden Fall sind wir jetzt tatsächlich im Karlsplatz Stachus, das Ganze hat sich ja auch in äh, unmittelbarer Nähe äh, ereignet, muss man sagen, am Justizpalast gleich neben der Stelle Matesa die freundlichen Begleiter stehen auch schon da, immerhin haben wir also ein Fahrzeug vorher äh, das Drogenfahnderfahrzeug das war, äh, hatte mehrere Aufkleber von McDonalds drauf ob sie da jetzt schon Drogen gefunden haben aber leider konnte ich das nicht so lange bewundern, weil dann wurde ich wieder etwas abgedrängt. Ich habe es fotografiert. Oh, Nein, habe ich nicht. Durftest du dann doch nicht? Ja, ne? nee, ich habe ich hab, äh, Gesamtaufnahmen. Super. Auf einmal sieht man die Handschellen. Ja. Stimmt, der hatte, hatte ja sogar Waffe und das war der, so der etwas Drahtigere, der war, war auch immer schön in sichernder Position. Was man nicht alles gelernt hat. Ähm, naja, also ein Fahrzeug <lacht> habe ich schon gesichtet. Wie nennt man das jetzt bei so bewährten Demonstrationsmachern? Äh, Fahrzeugs. Wie heikel, wie heikel Spotting oder wie heißt das? Äh. Naja, dass man dann halt sagt, na wie viele Fahrzeuge waren noch in Begleitung dabei? Wie nennst du das Jens? Zug. Zug? Aha, ist ja, das? das ist so genau. Neu. genau. So, der Zabai Zabau und jetzt bin ich aber gespannt, wie wir jetzt da auf den Dings da kommen. Ach so, ja natürlich, sicher. Ja, ja. Aha, das ist jetzt der, der auf die Uhr schaut, ist das jetzt schon jemand vom KVR oder? Oder ist das jetzt ein ziviler Umweltschützer?